Розділ 31 це було схоже на марення. Пам'ятаю, я читав десь, що коли археологісти на Марсі вперше потрапили до похованих мавзолеїв, які згодом записали до міст, чимало з них з'їхало з глузду в ті часи. Психічний розлад був характерним для цього фаху небезпечним фактором у гонитві за ключами до марсіанської цивілізації пожертвували низкою найвитонченіших умів століття. Вони не зламалися і не опустилися до буйного божевілля, як завжди буває з архетиповими антигероями експірія-жахливчиків. Вони не зламалися, просто затопилися. Гостре лезо інтелектуальної місії стерлося до туповатої, дещо розмитої, відстороненої неясності. Вони доходили до цього десятками. Фізично зношувалися від постійного контакту з тим, що залишили по собі нелюдські розуми. Гільдія остаточувала їх, як леза для скальпелів, об розкручене шліфувальне коло. «Ну, гадаю, якщо ви можете літати», – сказав Люк Депре, без ентузіазму, дивлячись на споруду попереду. Його поза прямо свідчила про агресивне спантиличення. Я гадав, що йому так само, як і мені, важко визнати, де саме можуть ховатися засідки. Коли бойова обробка настільки глибока, нездатність робити те, чого тебе навчили, бісить не згірш за відмову від никотину. А думати, де в марсіанській споруді можуть бути засідки – було би все одно, що намагатися спіймати голіруч слизьми нога з мису Ми вийшли зі стикувального модуля, проминувши зловісно нависло вгорі перемичку, і раптом опинилися серед внутрішів корабля. Такого я не бачив ще ніколи. Марно шукаючи з чим це порівняти, мій розум згадав образ із мого новопешського дитинства. Якось навесні на рифі Хіраті я страшенно перелякався. На глибині 15 метрів трубка падання повітря на моєму важко здобутому в костюмі для дайвінгу зачепилося за корал. Дивлячись, якісь тріщини вириваються сріблясті частинки кисню, я на мить замислився, який вигляд ця буря бульбашок повинна мати зсередини. Тепер я це знав. Ці бульбашки застигли на місці. Там, де під їхньою поверхнею сяїло нечітке приглушене світлом, вони переливалися перламутровими відтінками блакитного і рожевого. Але, якщо не зважати на важливу різницю у тривалості існування, вони були такі ж безладні, як і запас повітря, що тікав від мене того дня. Здавалося, в тому, як вони з'єднуються та зливаються одна з одною, немає жодної архітектурної логіки. Часом на місці з'єднання були отвори діаметром усього кілька метрів. Де інде, вигнуті стінки просто закінчувалися на початку перетину з іншою окружністю. В першому приміщенні, в яке ми війшли, стеля ніде не була нижчою за 20 метрів. «Втім, підлога пласка», – пробурмотіла Сунліпін. І опустилася на коліна, щоб торкнутися від полірованої поверхні в себе під ногами. А ще вони мали мають грав генератори. Походження видів. У порожнечі, що нагадувала Собор, голос тані Вардані звучав дещо лунко. Вони еволюціонували у гравітаційному колодязі так само, як ми. Тривали час перебувати в невагомості, може, й весело, але не здорово. А якщо є гравітація, то потрібні пласкі поверхні, на які можна щось ставити, практичність у дії. Так само, як у тому стикувальному модулі. Бажання розім'яти крильця це чудово, але для посадки космольота потрібні прямі лінії. Ми всі озирнулися на щілину, крізь яку пройшли. В порівнянні з місцем, у якому ми стояли тепер, чужинські вигини стикувальної станції були майже стриманими довгі ступінчасті стіни розходилися догори, як витягнуті й покладені майже одна на одну сплячі змії завтовшки 2 метри. Вісі довкола яких звивалися котушки, зовсім трохи відхилялися від прямих ліній, ніби марсіанські суднобудівники, навіть суворо обмежені призначенням стикувальній станції, не могли втриматися від органічних красивостей. Опускати крізь далі щільнішу атмосферу, щільність якої підтримував якийсь механізм у ступінчастих стінах, судно, що стикувалося, було цілком безпечно, але від одного погляду на всі біч, все одно починало здаватися, ніби це спуск, у черво якої сплячої істоти. Марення. Я відчував, як воно злегка торкалося згори мого поля зору, м'яко посмоктувало мої очі та роздувало щось у мене в лобі. Це трохи скидалося на дешеві віртуальності, які траплялися в аркадах у моєму дитинстві. Ті деконструкт не дозволяє персонажеві підняти погляд над горизонталью більш ніж на кілька градусів. Навіть якщо туди вів наступний етап гри. Тут я відчував те саме. Натяг на тупий біль за очима від постійних спроб побачити, що ж там угорі, горі. Усвідомлення наявності вгорі простору, на який постійно хочеться поглянути. Через вигнутість з блискучих поверхонь довкола нас усе це здавалося якимось похилим, виникало неясне відчуття, ніби ми ось ось повалимося набік. Ба більше, можливо, в цьому до болю чужому середовищі найкраще саме перекинутися і лягти. Ніби вся ця абсурдна конструкція тонка, наче яєчна шкарлупа, і готова розтріскатися від будь-якої помилки, з легкістю виплюнувши нас у вакуум Марення. До нього краще звикнути. Приміщення не було порожнім. По краях рівної підлоги маячили кисляві конструкції чогось схожого на рештування. Я згадав голоснімки з завантаження, яке відсканував у дитинстві. Зображення марсіянських насістів, на які посадили віртуально згенерованих марсіян. Тут насісти були порожніми і через це кожна конструкція здавалася моторошно-висхлою. Комфорт, що насувався до мене ззаду, від цього аж ніяк не зник. Вони були складені, пробормотіла Вардані, пильно дивлячись угору. Вона явно спантеличилася. Внизу, де стіна бульбашки тільки починала вигинатися, під, судячи з усього, прибраними насістами стояли машини, про призначення яких я навіть не здогадувався. Здебільшого вони здавалися колючими та агресивними, але коли археологістка проминула одну з них, трохи її зачепивши, машина лише забурмотіла і ображено ворухнула деякими колючками. Забряща в пластик швидко поцілилося якесь вищання. В кожній парі рук у пустотілому дзвоні приміщення з'явилася зброя. Охради Бога!» Вардані ледве озирнулася на нас. «Та розслабтеся вже. Воно спить. Це машина». Я підняв калашникових і зназав плечима, де на протилежному боці приміщення перехопив мій погляд і всміхнувся. «Машина для чого?» – поцікавився гент. Тут археологістка таки озирнулася. «Не знаю», – втомлено сказала вона. «Дайте мені пару днів, і повністю обладнану команду лаборантів, і я, може, вам скажу. Зараз же я можу сказати одне – воно спить». Суджі Яді підійшов ще на пару кроків, так і не опустивши сонце струма. «Звідки ви знаєте?» «Якби воно не спало, ми б уже з ним взаємодіяли, повірте мені». До того ж, ви уявляєте собі, що бістота з метровими криловими шпорами на плечах ставила активну машину так близько до вигнутої стіни. Кажу ж вам, тут усе вимкнене і запаковане. Пані Вардані, судячи з усього, має рацію, – промовила сунь, піднявши обстежувальну установку Нухановича на передпліччі і розвернувшись. У стінах можна виявити певні схеми, але вони здебільшого неактивні. Усім цим щось має керувати, – Амельон Ксавад – Засунувши руки в кишені, стояла і дивилася, піднявши очі, на середину приміщення, де віяли протяги. У нас є придатне для дихання повітря. Дещо розріджене, зате тепле. Якщо вже на те пішло, то тут має бути якесь опалення. Система опіки. Таня Вардані, здавалося, втратила інтерес до машин і побрела назад до групи. Вони були і в безлічі міст у глибинах Марса та землі Нкруми. І вони збереглися дотепер? Суджєді явно не радів. Вардані зітхнула і різко тиснула великим пальцем на вхід до стикувального модуля. «Це не чеклунство, капітане. Така сама система зараз керує за нас на Гіні. Якщо ми всі загинемо, вона простоїть там ще щонайменше кілька століть, чекаючи, коли хтось повернеться. Так, а якщо в нього не буде потрібних кодів, вона зробить з нього суп. Це мене не заспокоює, пані Вардані. Ну, може, це і відрізняє марсіян від нас. Трохи цивілізованої витонченості» та довговічніші батареї, докинув я. Все це протрималося значно довше, ніж може витримати на Гіні. «Як там з радіопрозорістю?» – запитав Гент. Сунь покрутила щось на своїй системі Нухановича. Масивні наплічні елементи обстежувального обладнання зблиснули. В повітрі над тильним боком і долоні з'явилися символи. Вона знизала плечима. «Не дуже добре. Я ледве ловлю навігаційний маяк на Гіні, а вона ж просто за стіною. «Гадаю річ у захисній оболонці. Ми на стикувальній станції та ще й близько до корпусу. Думаю, нам доведеться пройти далі всередину». Я зауважив, як дехто у групі обмінявся з тривоженими поглядами. Депре помітив, що я за всіма стежу і злегка всміхнувся. «То хто хоче піти в розвідку?» – тихо спитав він. «Я не думаю, що це така вже добра думка», – промовив Гент. Я вийшов з несвідомої захисної пози, якою набили ми всі. Прийшов між двома насістами і потягнувся до краю отвору, що височив за ними. Коли я підтягнувся, відчув хвилі втоми та легкої нудоти. Але я вже був готовий до цього, і нейрохімія їх притлумила. Далі було порожньо. Навіть пилу не було. Можливо, це не така вже добра думка. Погодився я і зіскочив назад. Але скільком людям за наступну тисячу років випаде такий шанс? Тобі потрібно десять годин, так, Сунь? Чи найбільше? І ти вважаєш... Що може скласти для нас пристойну мапу на цій штуці? Я показав на установку Нухановича. Цілком імовірно, це справді найкраща обстежувальна програма, яку можна купити за гроші. Вона злегка вклонилася гендові. Розумні системи Нухановича кращих не створюють ніде. Я поглянув на Амелівонґсават, а системи озброєння на гіні, ввімкнені на повну потужність. Пілотеса кивнула. Параметри я ввела. Вона може витримати повноцінну тактичну атаку без нашої допомоги. Що ж тоді я готовий сказати, що ми одержали перепустку на день до Коралового замку? Я позерну на Суджіяді. Звісно, ті з нас, хто її хоче. Роззернувшись довкола, я побачив, що всі це усвідомлюють. Депре вже був згоден і виказував своє зацікавлення виразом обличчя і позою, але це також мало помалу доходило до всіх інших. Усі позахиляли голови, щоб оглянути чужинську архітектуру і їхнє обличчя аж пом'якшили від зачудування. Навіть Суджияді не зовсім стримався. Похмура настороженість, яка не полишала його, відколи ми прорвалися крізь верхні рівні багатошарового атмосферного поля стикувальної камери, перетворилася на щось менш напружене. Страх перед невідомим відступав. Його знищувало щось сильніше і давніше. мап'яча цікавість. Риса, яку я лаяв у розмові з Вардані, коли ми приїхали на Заобервільський пляж. Жвавий гомінький лісовий розум, готовий радісно видиратися на похмурі постаті стародавніх кам'яних ідолів і тицяти пальцями в їхні пильні очниці, просто щоб побачити. Яскраве обсидіанове бажання знати. Те, що витягнуло нас із саван Центральної Африки аж сюди. Те, що колись, можливо, виведе нас так далеко, що ми опинимося там раніше за сонячне світло з тих днів, коли ми ще були в Центральній Африці. Генд вийшов на середину врівноважений як справжній начальник. Пропоную брати тут певні пріоритети. Обережно заговорив він. Я розумію, що вам усім може хотітися трохи подивитися на це судно. Я і сам хотів би його побачити. Та наше головне завдання – знайти безпечну базу для передавання сигналу буя. Це ми маємо зробити найперше, і я пропоную зробити це разом. Він повернувся до суджіядів. Опісля можна відрядити розвідувальні групи. Капітани. Суджіяді кивнув, але кивнув з несподіваною байдужістю. Які всі ми він насправді вже не звертав уваги на людські частоти. Коли лишилися якісь сумніви щодо стану корпусу марсіянського судна, то за пару годин перебування серед його застиглих бульбашок вони зникли. Ми пройшли понад кілометр, петляючи туди-сюди безладними на перший погляд, з'єднаннями між камерами. Подекуди отвори починалися приблизно на рівні підлоги, але де неде їх залишили так високо, що Вардання Босунь доводилося вмикати свої гравітримачі і підлітати до них, щоб зазирнути всередину. Дз'яне де йшли першими, розділюючись і підкрадаючись до входу кожної нової камери з тихою симетричною смертоносністю. Ми не знайшли нічого такого, що здалося б нам живим. Машини, на які ми натрапляли, ігнорували нас, а підійти досить близько, щоб викликати більш рухливу реакцію, вочевидь не хотілося нікому. Заглиблюючись внутріші корабля, ми дедалі частіше знаходили конструкції, які можна було Напруживши уяву, назвати коридорами. Довгі, опуклі приміщення з яйцеподібними входами та виходами. Побудовано їх, в було в тій самій техніці, що й стандартні камери бульбашки з відповідними змінами. Ти знаєш, що це таке, сказав я Варданій, поки ми чекали, коли сунь обстежить черговий отвір угорі. Це схоже на аерогель. Ніби побудований простий каркас, а тоді просто... яхетнув головою. Думка вперто не бажала формулюватися словами. Не знаю, просто бризкали її кількома кубічними кілометрами надміцної аерогелевої бази, а тоді зачекали, поки вона затвердне. Вардані слабко усміхнулася. Так, можливо, щось таке це, безперечно, свідчило б про те, що вони розумілися на пластичності трохи більше за нас, могли відображати та моделювати дані піни в такому масштабі. А може, й ні. Я обдумав цю ідею ще в її зарудку, обмацав її, складені, наче ворогамі країни Тут конкретики конструкції не мали значення. Мій згодитися будь-який результат. А далі просто заповнюєш простір усім потрібним. Ну там, двигунами, системами середовища, зброєю. Зброєю? Вона поглянула на мене з якимось незрозумілим виразом обличчя. Це як конче має бути військовий корабель? Ні, це я для прикладу. Але тут щось є, подала голосунь з комунікатора. Якесь дерева чи те, що сталося далі, було важко пояснити. Я почув наближення цього звуку. Я абсолютно точно знав, що почую його за кілька часток секунди до того, як із бульбашки, яку досліджувала сунь, виплив стишений подзвін. Це знання було чітким відчуттям, я наче почув відлуння, що летить навспак, опираючись по вільному розпаду часу. Якщо це була інтуїція посланця, то така її ефективність мені досі тільки снилася. «Співошпиль», – пояснила Вардані. Я послухав, як відлуння стихло, звільняючи мене, від лиховісного дрожу, який я щойно відчув, і мені раптом страшенно закортіло опинитися по інший бік від брами, сам на сам з прозаїчними небезпеками нанобних систем і випадів зубого заобервіля. Вишні та гірчіця. Слідом за звуком потягнулася непояснена суміш запахів. Дзян підняв свій сонце струм. Незворушне зазвичай обличчя суджаяді скривилося. «Що це таке?» Співа шпиль. Повторив я намагаючись засмакувати дедалі сильнішу ніякові спокої. Свого роду марсіянська кімнатна рослинка. Я вже бачив таку одного разу, по-справжньому на землі. викупану з марсіанської скельної породи, з якої вона росла попередні кілька тисяч років, і виставлено на постамент як твір мистецтва у власності багатія. Вона ще співала від кожного доторку, навіть від доторку від рицю, досі пахла вишною та гірчицею. Не мертва, не жива поза будь-якими категоріями, доступними людській науці. «Як вона тримається?» – поцікавилася Вардані. «Виростає зі стіни. Долину вголосунь з ноткою знайомого вже зачудування. Наче якийсь корал». Вардані позадкувала, щоб мати простір для запуску, і потягнулася до рушоїв свого гравітримача. Повітря швидко прокололо вищанням. Прилад увімкнувся. «Зараз виберуся». «Секундочку, пані Вардані!» Гент плавно наблизившись потіснив її. «Сунь, там можна якось пробратися?» «Ні, вся бульбашка закрита». «Тоді спускайся!» Він підняв руку, випереджаючи Варданію. «У нас на це немає часу. Згодом можете за бажання повернутися сюди, поки Сунь ремонтуватиме буй. Поки що нам найперше потрібно знайти безпечну базу для передачі». Обличчя археологістки набуло дещо зухвалого виразу, та вона була надто втомлена, щоб він затримався надовго. Вона знову вимкнула гра в рушії, машина невдоволено пискнула. І відвернулася, різко буркнувши щось через плече. Щось майже таке саме незрозуміле, як запах вишень і з згори. Вона трохи відбрила від менеджера з Мендрейк у бік виходу. Дзянакий стояв на її шляху, на мить завагався, а тоді пропустив її. Я зіткнув. Молодець, Генде. Вона для нас найближчий аналог перевідника-тубільця в цьому я обвів усе довкола з махом руки, місці. А тобі знадобилося її роздраконити. То от чого тебе навчали, коли ти здобував докторський ступінь з інвестування в конфлікти. Засмучувати експертів за кожної нагоди? Ні, спокійно відповів він. Але мене навчали не гаяти часу. Так, я пішов за вердані і наздогнав її, щойно вийшовши в коридор, який вів з камери. Чуєш, зачекай, вердані. Вардані просто охолонь, благаю, він покидюк, що ти будеш робити? Сраний комерсант. Ну так, і це теж. Але ми опинилися тут саме завдяки йому. Комерційну мотивацію ніколи не слід недооцінювати. Ти що, блін, в економічний філософ подався? Так, я зупинився. Послухай. Ні, з мене досить. Ні, послухай. Я підняв руку і показав на коридор. От там. Чуєш? Я не чую. І голос поступово затих. Вона вловила звук. На той час нейрохімія клину Карери вже встигла наблизити цей звук до мене такий чіткий, що сумніватися тут не доводилося. Десь далі в коридорі хтось співав. Дві камери по тому ми побачили хто самим. Цілий ліс зі співошпилів бонсаїв, який проріс по всій підлозі, та в нижній частині вигнутої шиї коридора, там, де він торкався головної бульбашки. Шпилі, здавалося, пробивалися крізь основну конструкцію судна з підлоги довкола з'єднання, хоча на їхньому корінні не було жодних ознак ушкоджень. Здавалося, матеріал корпусу змикається довкола них, як тканина, що гоїться. Найближча машина стояла на поважній відстані від них, за 10 метрів, і ховалася далі в коридорі. Пісня, що її співали шпилі, найбільше скидалася на звучання скрипки, але тягнулася нескінченно повільно, як тягнуться окремі моноволокна впоперек мосту, і, як мені здавалося, не мала жодної мелодії. Цей звук був тихий, майже недоступний слуху, але щоразу, коли він підвищувався, я відчував, як у мене смокче під ложечкою. «Повітря», – вітря, тихо сказала Вардані. Перед цим вона бігла опухлими коридорами та камерами-бульбашками зі мною на випередки, а тепер сіла на почепки перед шпилями, задихане, але сяйвом в очах. Тут, мабуть, проходить конвекція, що починається на іншому рівні. Вони співають лише від поверхневого контакту. Я струсив із себе неочікуваний дрож. Як гадаєш, скільки їм років? Хто знає, вона знову зіпялася на ноги. Якби це було у планетарному гравпулі, я сказала б, щонайменше пару тисяч років. Але його тут немає. Вона відступила на крок і хитнула головою, тримаючись однією рукою за підборіддя, та, притиснувши пальці до рота, наче намагалася втриматися від занадто поспішного зауваження. Я зачекав. Нарешті вона прибрала руку з обличчя і невпевнено змахнула нею. Поглянь на ці розгалудження. Зазвичай вони ростуть не так, не такими покрученими. Я подивився, куди вона показує пальцем. Найвищий зі шпилів був мені десь по груди. З його центрального стовбора виростали тонкі, червонясто чорні кам'яні гілки. Досить численні, щоб і справді здаватися пишнішими та вигадливішими за відростки, які я бачив на земному зразку на постаменті. Інші менші шпилі довкола нього повторювали цю схему. От тільки... Нас наздогнала решта компанії з депретагендом на чолі. «Де ви біса? Ого!» Ледь чутний спів шпилів майже непомітно погучнішав. Від рухів тіл по всій камері заворушилися потоки повітря. Я відчув, як від звуку шпиля в мене трохи пересохло в горлі. Я просто на них дивлюся, генде. Сподіваюся, це не страшно. Пані Вардані, я застережно глянув на менеджера. До археологістки підійшов Депре. Вони небезпечні? Не знаю. Зазвичай ні, але... Раптом винирнуло те, що до цього намагалося привернути мою увагу на порозі моєї свідомості. Вони ростуть, тягнучись один до одного. Подивіться, які гілки на менших. Усі вони тягнуться вгору та назовні. У вищих же гілки ростуть на всі боки. Це вказує на якусь комунікацію. Інтегрована система зі внутрішніми зв'язками. Сунь обійшла скупчення шпилів, скануючи їх відстежувачем викидів у себе на руці. Втім, хм, радіації ви не знайдете. Майже замріяно промовила Вардані. Вони всмоктують її як губки. Повністю поглинають усе, крім світла з червоної частки спектру. Судячи з їхнього мінерального складу, поверхня цих штук взагалі не має бути червоною. Вони повинні відбивати світло зі всього спектру. Але вони його не відбивають, сказав ген таким тоном, наче роздумував, чи не заарештувати шпилі за це порушення. Чому, пані Вардані? Якби я це знала, то вже була ви президенткою гільдії. Про о шпилі ми знаємо менше, ніж практично про будь-яку іншу складову марсіанської біосфери. Власне, ми навіть не знаємо, чи можна їх відносити до біосфери. Вони ростуть хіба ні? Я побачив, як вардання глузливо посміхнулася. Кристали теж ростуть, це не робить їх живими. Не знаю, як ви всі, сказала Амелі Вонксават і обійшла з півошпилі, тримаючи сонцеструм під дещо агресивним кутом. Але мені це нагадує якесь зараження. Або твір мистецтва. пробурмотів депре. Звідки нам знати? Вонксават похитала головою. Це корабель, люку. Твори мистецтва для коридорів не ставлять там, де через них будуть щоразу перечіплятися. Поглянь на ці штуки, вони ж усе заполонили. А якщо ти можеш пролетіти? Вони б все одно заважали. Мистецтво звітнення, сміхнувся Шнайдер. Ну, добре, годі вже. Гент, помахавши руками, змусив нових слухачів шпилів трохи від них відступити. Цей рух спрямував потоки повітря на червоні кам'яні гілки і залунали ледь чутні нотки. Мускусний запах у повітрі посилився. «Ми не маємо...» «На цей часу», – прибурмутіла Вардані. «Ми мусимо знайти безпечну базу для передачі». Шнайдер риготнув. Я стримав широку усмішку і постарався не дивитися в бік депре. Я підозрював, що Гент отот втратить самоконтроль, а провокувати його тепер мені не надто хотілося. Я досі, напевне, не знав, що він зробить, коли зламається. «Сунь!» – досить спокійним голосом промовив менеджер з Мандрейк. «Перевір верхні отвори». Системна спеціалістка кивнула і увімкнула свій гравітримач. Завищали двигуни. Коли підошви її черевиків відірвалися від підлоги і вона попливла нагору, звук понизився. Розвернулися Дзяне Депре, прикривши її піднятими сонце струмами. «Ходу немає!» – гукнула вона вниз із першого отвору. Я вловив зміну у звичайні та скоса глянув на спивошпилів. За мною стежила тільки Вардані, яка стояла за спиною Генда, і вона побачила моє обличчя. Її вуста розкрилися в німому запитанні. Я кивнув на шпилі та приклав долоню до вуха. «Послухай». В підійшла ближче, а тоді хитнула головою. Шипіння. «Не може бути...» Але це було так. Техесенький звук пісні, схожий на пищання скрипки, змінювався. Реагував на невпинне годіння грав двигунів на задньому плані. А може річ була не в цьому, а в самому полі. Воно змінювалося і ледь відчутно посилювалося. Прокидалося.